День дев'ятий Похорон був пишний. Для Аліни начальство вибило місце на престижному центральному цвинтарі. Стоячи серед натовпу, Віра вдивлялася в обличчя співробітників і намагалася розгадати, хто сумує насправді, а хто лише робить трагічний вигляд. Чоловік Аліни – Виглядав зовсім розгубленим. Сотні презирливих поглядів пронизували його. «Вона не любила мене». Час від часу кволу промовляв він, чіпляючись до кожного, хто потрапляв йому під руку. «Вона не могла цього через мене. Я не вірю». Його бурмотіння ніхто не слухав. «А він, здається, має рацію», – подумала Віра. «А коли так, то в самогубстві Аліни має бути інша причина. Яка?» Поки лунали промови над закритою труною, і відкрити віку було неможливо, труп розкладався, пішов рясний літній дощ, і над натовпом злетіли парашути-парасольок». Кидаючи в могилу жменьку землі, люди по черзі підходили до стрункої сивої жінки, матері Аліни, і співчутливо промовляли якісь ритуальні слова. Коли черга дійшла до віри, вона з жахом наблизилася до монументальної постаті. «Співчуваю. Тримайтеся», – промовила вона, торкаючись рукою, – плеча жінки, та підвела на неї холодні сухі очі. На мить вони зблиснули недобрим вогнем. «А, впізнаю тебе», – промовила вона. «Уся компанія в купі. З тебе все і почалося. Мати твоя вбивця, і ти вбивця!» У віри підкосилися ноги. Вона вчепилася за руку Володимира. «Мені погано. Відвезіть мене додому», – прошепотіла ледь чутно.